Він відпустив ногу Таніта і спробував вдарити Арі лівою лапою Не вдало, хлопець встиг вивернутися Тут підскочили ще двоє єгиптян зі списами Страшний звір, певно, був досвідчений Побачивши, що ворогів багато, він відступив Чкурнув у зарості На полі бою залишився мертвий лев та поранений мисливець Перехід через джунглі був дуже важкий Почався сезон дощів. Та злива вночі, що так налякала єгиптян, була лише передвісницею. Тепер дощ йшов, не припиняючись. Хромід вів свій загін до стоянки кораблів дуже рішуче, але доводилося нести опудало. Це були рештки волохатого диявола і до того ж перший видатний трофей експедиції. Спочатку Хромід хотів зробити мумію, але на це не було ні часу, ні інструментів, ні пахучих олій. Довелося робити опудало, і хоча воно вийшло не таке важке, як сама туша, а треба сказати, волохатий диявел був непідйомний. Та все одно це була велика річ, яку несло четверо людей. Ще двоє тягли пораненого левом мисливця. На щастя, він відбувся не такими страшними ранами. Іноді він кульгав і власними силами, але нести його було вигідніше. Швидкість просування загону ставала більшою. Та все одно було важко. Єгиптяни були злі, втомлені та голодні. Припаси закінчувалися і храміт наказав заощаджувати. Впольованої дичини вже не було. М'ясо в такому кліматі дуже швидко псується. Раз на день варили кашу, тим і задовольнялися. За нормальної сухої погоди дійти до річки можна було за два дні. Але тепер. Коли дощі лили і лили, шлях розтягнувся разів у п'ять. Грунт під ногами розвезло, ноги вгрузали в землю по кістечки, а іноді навіть по коліна. Постійно траплялися завали дерев, що впали після дощу. Це були велетенські тропічні рослини, через які не так легко було перелізти. Іноді по півдня прорубали собі шлях. Ще один клопіт – це була вода. Те, що було невеличким струмочком, який можна було, якщо не переступити, то перестрибнути, тепер перетворився на маленьку річку. Маленьку, але стрімку. Отже, перехід через джунглі був для єгиптян тяжкою роботою. А ще, Хроміду постійно здавалося, що за ним хтось стежить із заростей. Це були не очі тварини, а важкий людський погляд. Однієї ночі зник Фуакт, нубійський провідник. Тоді єгиптяни зупинилися під кроною якогось розлогого дерева біля каламутного струмка. Перевірили, чи немає в води крокодилів або великих зміїв, чи не загрожують їм джолівні гнізда чи агресивні мурашки, розтягнули шатер, розпалили вогонь. Вечір настав швидко, ліс зник з очей в пітьмі. Залишилися лише звуки, заворожуючи звуки тропічного дощового лісу. Цієї ночі вони були спокійні, заколисуючі. Було чути далеко громовицю, але тут був лише дрібненький дощик, ледь відчутна мряка. Десь всередині ночі чомусь майже всі прокинулися, зібралися біля вогнища, сиділи тихо, дехто накрився від дощу великим листком тропічного дерева, а дехто просто підставив тіло під холодний душ дощику. Якось непомітно звуки навколо затихли. Це було незвично. Зазвичай джунглі вночі живуть дуже жваво, навіть жвавіше, ніж вдень. Десь зникли пісні нічних птахів. Єгиптяни сиділи біля вогнища абсолютно мовчки, навіть нерухомо. І коли вогнище сховалося і лише червоні каганці залишилися, ніхто не вирухнувся, аби підкинути дрова, подмухати на вогонь. Це було дивно, адже ніхто не спав. І тут щось сталося. Це було схоже на те, як нібито темрява загустішала і прийняла форму. Це була форма велетня, дикої істоти, рідного брата волохатого демона. Було дивно, що всі в одну мить це побачили. Всі дивилися, як це наближається. Не поворухнутись, Наближається. Ні, це звичайна мара. Зараз все розвіється. Але воно підійшло... Зупинилося в кількох кроках і всі побачили у химерному світлі згасаючих каганців, що це. Це було ще більше заволохатого демона, ще страшніше. Ніхто не в змозі був поворухнутися. Потвора просто стояла, а її очі палали. Здавалося, що вона тихенько речить чи хрипить, а може сміється. Єгиптяни були повністю під владою велетня. Мов кошенята, вони навіть не могли кричати, бо магічний погляд їх знерухомив. Це був кінець. Але тут сталося щось божевільне. Неймовірним зусиллям волі Хроміт змусив себе підвестися. Він витяг свого бронзового меча і впритул підійшов до істоти. Адмірал експедиції стояв перед чудовиськом в одній пов'язці на стегнах, без хустини, з непокритою головою, мокрий. В правій руці він міцно затиснув меч Але який же він маленький і слабенький І хоча хроміт був дуже сильний і вправний Але перед нічним демоном джунглів Він здавався неначе карлик Ім'ям великих і милосердніх богів Ра, Осіріса, Гора, Тота Я закликаю тебе, лісова істото, підкоритися Іди геть, бо я тебе вб'ю І все минуло Неначе якась пелена зникла з очей єгиптян, і вони побачили, що страшної істоти нема. Знову ліс ожив, зазвучали голоси різних нічних тварин, навіть дощ припустився знову. Багаття майже згасло. Прокляття! пролунав владний голос Храміда. Де чергові? Дивитися за вогнем. Всі заметушилися. Через п'ять хвилин, коли тривоги та хвилювання минули, всі почали переказувати дивну подію один одному, неначе перевіряючи, чи справді це було, чи примарилося. Але сумнівів не було. Всі пережили одне й те саме. Хроміт трохи посидів біля вогню і пішов спати в шатер. Його авторитет після цих подій вельми зріс в очах підлеглих. Вони почали хвалити свого ватажка. Зранку... З'ясувалося, що нема фуакта. Всі були тут, а ось нобійця це не було. Витратили немало часу, шукали. Це було не так важко, на мокрій землі його маленькі та широкі ступні дуже виразні. Але навіть і слідів не було. Дивно. Знайшли величезні сліди жахливого нічного гостя, а фуакт зник в незбагненний спосіб. Плітки та інтриги а зенет була красунію невеличкого зросту, фігурку мала таку, неначе була вирізблена зі слонової кістки, маленькі долоні й ступні, груді, схожі на два міцненьких яблука, невеличкі, але досконалі. Трохи припухлі губки, рівненький маленький носик, округле чоло і величезні чорні очі. В ті часи всі голили свої голови як чоловіки, так і жінки. Слабка стать носила перуки, схожі на африканські дреди, але дівчина нехтувала модою, бо мала багате природне волосся. Мода тих давніх часів у теплій сухій країні дозволяла носити мінімум одягу. Нижчі верстви, раби та селяни, взагалі ходили без будь-якого одягу. Або носили щось суто символічне, якусь пояс чи накидку. Аристократи вже покривали своє тіло. Але це було більше схоже на пляжний одяг сучасних часів. А зенець зазвичай була вдягнена у довгу сукню до самих п'ят, довгу, але майже повністю прозору, і молоді люди могли милуватися її прекрасним тілом. Та старий жрець тримав свою дочку під замком, до того ж веселі знатного жерця не часто приймали гостей. Але відтоді, як хроміт відбув у далеку подорож в його розкішному домі, відбувалися вечірки ледь не щодня. Там завжди було кілька молодих людей, але завжди в присутності хазяйки, пані Тахіри, дружини Рахотепа. Азенет мала молоду сестру Мівшер. Вона була у віці між дитиною і дівчиною. На відміну від самої Азенети, у якої був твердий непереборний характер, це була весела і легка дівчинка. І наречена хроміда вирішила це використовувати. Звісно ж, не для кого не було секретом, що батько думає видати заміж за фескела. На думку старого жерця, це був найкращий кандидат. Він належав до стародавнього роду священників і не лише знатного, але й багатого. Фескел був високим, струнким молодим чоловіком, досить привабливим, можна навіть сказати, красивим. Він мав чорні очі та бронзову шкіру. На відміну від світлошкірого майже рудого громіда, Фескел міг пишатися тим, що був справжнім єгиптянином. Але він був пустопорожнім, дурним, страшенно пихатим. Одягався він дуже пишно, від його прикрас, сапфірів, рубінів, бірюзи та топазів розбігали з промінці. А від золота стояв дзвін у кімнаті. Пустопорожнє бряскальце називала його Озенет, коли батьки знову і знову розхвалювали його як нареченого. Ще вона називала його Марабу, бо він любив крокувати, заклавши руки за спину і казати щось повчальне. Цей час він дійсно був схожий на цього птаха. Найбільше Фескел любив розповідати про свій древній рід і його заслуги перед фараоном, а пустотлива міфшер його передражнювала. Одного вечора відбувалася така розмова у домірах отеба. «Тахіра! Фескела, мілий друже, що чути у палаці? Які там новини?» Фескел – «Наша божественна Хатшепсут в прекрасному настрої. Кажуть, що вона відбуває з оглядинами до храму Хатхор. Тахіра. Вона відбуває з двором? Ви теж поїдете?» Фескел. «Ой, не знаю, не знаю. Можливо, доведеться. А я так цього не хочу. Я важко переношу плавання на кораблі. Мені буває зле. А зенет пошепки, звертаючись до Мівшер. Йому тільки вдома сидіти. Мівшер у відповідь. «Не те, що Хроміт – справжній герой». Міфшер вже в повний голос до Фескела. А у тебе нова прикраса, що це? Це з нашої родової скарбниці, відповів пихатий аристократ. Фескел сів на свого улюбленого коника і почав довго розповідати про те, як в їхньому сімействі з'явилася ця коштовна річ, які фараон тоді правив, які землі той подарував його предкам, і так далі, і тому подібне. Всі потроху почали дрімати, слухаючи його слова. Рахотеп сидів в цій же кімнаті на високому стільці, майже як на троні. Він спеціально розмістився за розфарбованою дерев'яною колоною. Тут було трохи темніше, і він був нібто окремо від усіх. Цей вже немолодий чоловік був схожий на чорного ворона. Його спина була зігнута настільки, що вже утворився помітний горб. Чорні очі палали шаленим вогнем. Брови були явно пташині, хижацькі, як ворла чи сови. А цей ніз гачком був просто дзьоб-дзьобом. Рахотеп сидів, занурний у власні думки, а не покоїло його те, що зараз відбувалося у Великому Єгипті. В цілому управління цариці Хатшепсут було досить успішним. За більш ніж 20 років, який сидить на престолі жінка-фараон, не було жодної війни. Країна збагатіла, сховища зерна були повними, з'явилися нові міста. Храм у Фівах, місце майбутнього спочинку великої цариці, ще не був добудований, але вже вражав своєю величчю. Мешканці країни мали радіти, але не всі були такими. І головним чином обділений був Тутмос, спадкоємець престолу. Без влади та діла він тренував своє тіло і постійно розважався на полюванні. Він люто ненавидів хачепсуд і чекав її смерті. Але проходили роки і десятиліття, а він все ще залишався тільки спадкоємцим престолом. Але незабаром все має змінитися. Ті страшні події, які трапились у палаці, це лише початок. Ця ненависна парочка Хачапсут та Саденмут мають упокоїтись у Фіванському храмі. А на престолі Єгипту буде сидіти Тутмос, могутній лев. Ірахотеп, як людина нового фараону, теж підніметься. Його дочка Азанет вийде заміж за цього бовдура Фескела. А якщо вона буде капризувати, то можна видати за нього Мівшер. Але тут вже Фескел може бути проти. Біс з ним. Азанет нікуди не дінеться, коли флот повернеться без свого адмірала. Або без живого адмірала Хроміда. Там є одна людина, сирототочення молодого флотоводця, що подбає про це. Ось про що думав Рахотеп, дивлячись на тиху вечірку. Палац Хадшепсуд знову став галасливим місцем. Там постійно жила цариця і величезна фараонська рідня, різні принци та принцеси, двоюрідні сестри та брати Хатшепсут, її племінники та племінниці і ще купа різних родичів. Стародавня столиця 18-ї династії Єгипту була розташована в місті Луксор на правому березі Нілу. Цариця Хачепсуд мала тут свій величний палац. Ще більш величним був храм – прекрасне творіння з гранітними колонами і безліччю скульптур. Але цій жінці фараону здавалося цього замало і було побудовано неймовірний величний храм якраз біля долини царів і долини цариць, де спочивали померлі фараони і їхні дружини у вигляді мумій, звичайно. Зелені сади, жовті глиняні стіни, величні споруди храмів на правому березі. Червона пустеля, суворі скелі на лівому. Царицю перевезли на кораблі через тихі спокійні води Нілу, Потім її несли до храму. А далі почалися сходи. Начебто і не такий крутий підйом. Начебто і не такі великі сходинки. Один крок, другий крок – сходинка. Один крок, другий крок – наступна сходинка. Цей шлях цариця має проміряти лише власними стопами. Почет, придворні, раби – всі залишилися позаду. Всі мали відстати на п'ятдесят сходинок. А цариця продовжувала свій шлях. Була лише ця дорога з червоного каменю. Були лише суворі скелі, які начебто підтримували небо. Було саме небо, таке сліпуче, синє, більш сліпуче, ніж сонце. Було саме сонце, таке самотнє в небі. І були колони храму попереду. Хачаб суд йшла, прямо як стріла, йшла своєю царською дорогою. Сонце пекло безжально, нібо сліпило, і кожен крок, кожна сходинка давалися їй все важче і важче. Але вона рухалася твердо і впевнено, не даючи жодних сумнівів, що зможе пройти цей шлях. Це був її шлях, царський, і якби її серце не витримало, вона померла та не зупинилася, не повернула назад, не попросила би про подмогу. Саме ця воля робила схачепсуд не просто царицю, а жінку фараона, що була для Єгипту богинією, що мала владу над кожним мешканцем такемету, над життям і над смертю. Незламна воля. Отже, хлоп було втрачено. Інший на місці храміда почав би розмірковувати, думати, що ж тут могло трапитися, сподіватися на те, що це якась помилка і дуже скоро виправиться, і все піде добре. Багато хто впав би в паніку, став бирвати на собі одяг і посипати голову пеплом, а дехто просто сів би та став би вперто чекати у моря, як то кажуть, погоди. Але Хромід був не такий. Сирота, що був за походженням чужинцем, навряд чи став би флотоводцем, якби просто чекав ласки богів. Хромід звик брати долю до своїх рук. Побачивши стан речей, він думав буквально кілька хвилин. Він пройшовся берегом Нілу, вдивляючись у дріб'язкові деталі. Ці речі мали йому підказати, куди міг подітися флот. І такі підказали. Він швидко прийняв рішення. І до цього рішення його спонукали не лише важкі обставини, але й внутрішні відчуття. Голос богів. Ох, не факт. Та ще й у такий таємничий спосіб. Черговий – «До мене!» – скомандував Хромід. І коли той підскочив, всі рішення були вже готові. Привал. Недовгий. Виставити караул. Нікому не спати. Флот недалеко, і ми його знайдемо. Насправді Хромід збрехав. Він знав, що флот вони не знайдуть. Але він також знав, що лише гарні новини спонукають його втомлений загін коритися наказом безумовно. Спочатку розпилили багаття. Навіть приготували їсти. Тут їм вже пощастило з рибою. Ось настали сутінки, і дуже тихо єгиптяни знялися з місця і зникли. Він знав, що ворог нападе, і провів своїх людей по мілководдю Нілу, аби не залишалося слідів. Нідо не там народився. Він побачив світ у племені мисливців. З маличку чоловіки цього племені ходили по джунглях і шукали здобич. Їх абсолютно не хвилювало, кого вбити. Чи то прутконого антилопу, у якої таке смачне м'ясо, чи то зубастого крокодила. Чоловіки майже ніколи не жили в селищі довгий час. Жінки місяцями залишалися самі з маленькими дітьми. Їх не крали чоловіки інших племен. А красти було за що, бо ті жінки були високі, красиві, повногруді та сильні. Але селище було заховано глибоко в джунглях. Спробуй, знайди. А Нідо не любив полювання. Йому просто було нецікаво. Його пристрастю було щось майструвати. Ліпити горщики, будувати хишку, розмальовувати стіну цієї хишки. Коли Нідо виріс і одружився, то зі своєю жінкою вони оселилися на самоті біля берегів Нілу. Іноді тут припливали кораблі та човни з різних далеких країв. І Нідо міг обміняти те, що виходило з-під його рук, на небачені речі. Не розірвав він зв'язки і зі своїм племенем. І тому заслужив репутацію хоч і дивака, але вправного майстра, Бо вмів робити списи для полювання, як ніхто серед них. Зараз Нідо був вже старий. Його кучери були геть білі, як сніг, якого він ніколи не бачив. Але він ще мав міцні руки і чудовий зір. Старий майстер – Задовге своє життя бачив багато різного люду, але в той день він дуже здивувався. Був вечір, Нідо сидів на прізьбі біля своєї халупки під міцним очеретяним навісом. Лив дощ, в цей сезон дощило постійно, то сильніше, то слабше, зараз він ледь дреботів. Річка, що була за кілька кроків, жила активним життям, вітаючи дощ. Стара дружина Нідо поралася біля вогню, готуючи вечерю. Сам Нідо майстрував. Його руки звикли бути при роботі. Сутінки вже накрили ліс синім покривалом. Одна за одною з води, принаймні Нідо здавалося, що з води, почали з'являтися тіні. Це були нібито якісь гривасті люди, шкіра яких була занадто світлою. У старого майстра все охололо всередині, а раптом це ті самі світлошкірі демони, про яких він чув стільки байок. Хроміду неймовірно пощастило. Його загін вийшов на житло девакуватого, але симпатичного старого. Цей дід страшенно перелякався, побачивши брудних білих людей. І самому Хроміду був клопіт заспокоювати господаря лісової хижі. Добре, що адмірал трохи знав Нобійську мову. Цей дід знав її теж, і за п'яте-десяте, але контакт навести вдалося. Єгиптянам зараз був конче потрібен відпочинок. Але коли більшість його загону заснула під сухим навісом біля вогнища, то не спали не лише вартові, але й сам Хроміт. Він чекав Арі. Цей шибай-голова був у розвідці. Лише під самий ранок з'явився друг. Арі був страшенно брудний, втомлений, але задоволений. «Все так, як ти й казав», почав він свою розповідь. «Вони були, і вони купилися!» Арі гучно засміявся, а потім і розповів подробиці. Хромід боявся нападу. Він запідозрив, що зникнення факту відбулося не просто так. І тому серед ночі його загін зірвався з місця. Залишився на місці лише Арі. Хлопець заліз у схованку на гілках дерев і там під постійним дещем чекав. Через дві години після відходу загону з Хромідом з'явилися вони. Це були невідомі чорношкірі воїни з бронзовими мечами, явно не дикуни з джунглів. І ось з ними був і старий знайомий. Фуакт. Це були нубійці. В загоні було значно більше народу, ніж у Хроміда. Але біля вогнища на них чекав сюрприз. Там нікого не було. Як же казився підступний шпигун Фуакт. Аріна це лише тихесенько сміявся на гілках. бійці почали шукати по слідах. І направились в ліс. Це спрацювала хитрість Хроміда. Єгиптяни і справді відходили цікаво. Спочатку нібито направилися знову в ліс. Там, коли дісталися стежки, де було натоптано так, що жодного сліду не розбереш, всі єгиптяни намотали на ноги листя. Це було не наче взуття, але воно майже не лишало чіткого сліду людської ноги. І лише тепер вони повернулися до води, а там вже берегом дійшли до хатки дідуся Нідо. З догадка Хроміда про те, що єгипетський флот пішов вверх за течією, підтвердилися – Майстер Нідо бачив, як великі та красиві кораблі проходили біля його халупи. Правда, він додавав деякі подробиці, які стривожили Хроміда. Чи то його людей взяли у полон, чи то якось примусили. На жаль, знань мови було замало, аби як слід зрозуміти. Тут одне було ясно – треба було діяти. Зі слів старого було зрозуміло, що кораблі пішли кудись далеко на південь. Годі було думати, щоб дістатися туди по берегу, через неприхідні джунглі, тим більше під час сезону дощів. Необхідно було десь роздобути корабель або великий човен. І тут їм пощастило. Майстер Нідо погодився змайструвати для них кілька легких човнів. Та для цього потрібно було роздобути шкури великих крокодилів. І єгиптяни відправилися на небезпечну пригоду. Це полювання на великих та сильних тварин. На щастя, під час цієї вилазки ніхто не загинув. Крокодилі чи туші – Притягли до халупки Нідо, де зняли з них шкіри, та тут же натягнули на каркас, сплетений із гілок дерев. Через кілька днів човен був готовий. І таких легких та швидких човнів Нідо зробив чотири. В кожному по чотири весляри. Відпочили єгиптяни покинули помешкання гостинного майстра із джунглів і відправились далі в верхів Янілу. Попливли в дощ, тумани, мряка. Здавалося, все навкруги було мокре, все було зелене, все було живе. Жаби, риби, різні комахи, ящерки, крокодили – все жило, все парувалося. Єгиптяни пливли на своїх каное на легесеньких крокоділячих човниках по зеленому тунелю. Ледь не кипляча, від життя вода, а з берегів піднімалися дві живі стіни, які утворювали над головами стракати. Буйне склепіння. Було вогко і душно. Так минув день, другий, потім ще один, а вони все гребли та гребли. Від такої одноманітності люди впадали у дрімоту. Руки ставали нібито не своїми, тіла були керовані кимось в неприродний спосіб, а свідомість відійшла в сон. Лише темна пора дня показувала, скільки минуло часу. День пробіг від початку до кінця, а здавалося, що минула година. Все змінилося раптом, миттєво. Ось була зелена вода і зелені береги, і несподівано все зникло. Вода стала брунатна, ліс закінчився зовсім. Це були жовті скелі і блакитне небо. Здавалося, що вони опинилися у рідному Єгипті. Але коли з'явилося місто, вони зрозуміли, що це інша країна. Хаджепсуд пішла. Перед тією визначальною ніччю, хатше б почувалася, як завжди, не гірше і не краще. Раптом, всередині ночі, в палаці заметушилися. Крики, бігання, зойки. Сененмута в той час не було. Він був біля храму на лівому березі. Послали за ним. Чоловік цариці прибув досить швидко. В лампаді навіть не вигоріла і третина масла. Сененмут ще встиг побачити свою таємну дружину живою. А під ранок вона померла. Ніхто не міг зрозуміти, чому цариця, яка виглядала як на свій вік, досить добре раптом пішла з життя. Дивно було і те, що спадкоємець престолу миттєво примчав у палац. Тутмос і так вважався співправителем Хадшепсуд, тому знадобилося нічого особливого, щоб йому зайняти престол і стати одноосібним правителем країни. Придворні відчули зміну в одну мить і випередки почали показувати свою відданість новому фараону. Але йому було це байдуже, у нього вже був свій двір свої придворні. Майже ніхто з оточеннях, йому не був потрібен, бо його правління буде геть іншим. Тридцять років жінка-фараон правила, зберігаючи мир із сусідами, накопичуючи багатства і торгуючи з усім світом. Тепер на престолі був могутній лев, і цей лев готувався до нападу. І Сененмут був зайвий в цьому новому світі. Кілька тижнів Єгипет буде в жалобі за своєю царицею, хоча б суд поховають у новому прекрасному храмі. І це буде остання шана, яку віддасть своїй попередниці Тутмос Третій. Дуже скоро він накаже розбивати обличчя статуї Мхадшепсут, але царицю на щастя так любили, що наказ виконували недбало, і далеко не всі кам'яні зображення були спаплюжені. Асаденмута віддалили від двору. Той скромно оселився неподалік від величного храму, який сам будував, де спочивала до судного дня його цариця, і де для нього вже відведений таємний куточок. Там він буде спочивати разом із Хадшепсуд. Далеке царство. Так ти кажеш, це твій флот? Цар Ундур. Дивився на Хроміда, і в його очах читалися різні думки та почуття По-перше, це була цікавість Він чув про єгипетське царство, що лежить десь далеко вниз по течії великої ріки Але вважалося, що це була легенда І не вірилося, що бувають люди зі світлою шкірою А тут справжні білі люди Тим більше Хромід рудий та з блакитними очима Самі тубільці мали такі ж риси обличчя, як і єгиптяни Великі носи, тонкі губи Будовою тіла вони теж не відрізнялися від білих людей, на відміну від призимкуватих невисоких нобійців, ці були довготелесі із тонкими кістками, довгими руками та тонкими ногами, але колір шкіри в них був такий чорний, неначе вони були зроблені із вугілля. Це було красиве та багате місто. Будинки тут були складені з глини, але сягали значної висоти. Тут зустрічалися хмарочоси вищі за деякі піраміди Єгипту. Люди жили заможно. На відміну від єгиптян, які носили мінімум одягу, ці чорні люди кутилися в просторий одяг. Таких тканин Хромід ніколи не бачив. Йому розповіли, що їх привозять з далекої неймовірної країни, що лежить десь за морем. І назва цієї країни буде Бхарат. Хромід дуже здивувався, бо в Єгипті вважалося, що Бхарата не існує. Це просто міф. Казка. Головне ж що Хромід знайшов тут і свій флот, і своїх матросів. Всі були живі та здорові, але сталася одна жахлива річ. Багато моряків відмовлялося визнавати Хроміда своїм адміралом, і навіть більше. Вони не хотіли повертатися під владу великої цариці Хачепсут. Їх взагалі більше не цікавив Єгипет. Вони збиралися залишитися в цій країні назавжди. Хромід спочатку гнівався і закликав їх одуматися – але швидко зрозумів, що не в них справа. Він почухав потилицю. А яким же чином вони взагалі сюди потрапили? Почав дізнаватися, чому весь флот Хроміда, який був хоч і невеличким, всього п'ять кораблів, але ж це був флот Великої Цариці, знявся з якоря і пішов вверх за течією. Притому прямо порушуючи наказ свого адмірала. І виявилися речі просто ганебні. Як водиться... Хороміт залишив заступника, одного з перевірених офіцерів, та пішов рятувати Арі. І єгипетський флот залишився чекати. Було нудно. Днями єгиптяни сиділи під пологом на кораблях і слухали, як шумить дощ. Монотонний тропічний дощ. Вони вже призвичаюлися до диких громовиць і так сильно не лякалися. Але як це не дивно, гроза це було хоч і страшно, але не нудно. Така собі розвага. І до того ж, єгиптяни не звикли до такої мокрої погоди. В самому таке меті дощі це неймовірна рідкість. Зазвичай там дуже сухо. Цілими днями матроси та гвардійці грали у різні настільні ігри. Все було б нічого. Але від нудьги почалися бійки та з'ясування відносин. Спочатку все це вдавалося вгамовувати. Винних карали. Але дуже швидко з'ясувалося, що невдоволення зростає. Заступник Хроміда був розумною людиною і вже не таким молодим чоловіком. І він швиденько зметикував, що в разі закручування гаяк може статися бунт. І тому покарання скасували та збільшили норму пива, яке видавали матросам щоденно. І, можливо, все б минуло добре, вони врешті решт дочекалися повернення свого адмірала, але тут сталася подія, яка все перевернула. Це почалося в один сіро-зелений дощовий день. На кораблях все було тихо і спокійно. Хтось грав у сенет, Деякі перемовлялися, деякі просто дивилися на річку. Але раптом вони почули дивні звуки. Це була музика, але це була якась незвична для єгипетського вуха музика, зовсім не схожа на статечні мелодії єгипетських маршів, релігійних церемоній, навіть весела музика єгиптян була стримана. А це було щось хаотичне, щось дике, щось п'яне. Відразу не було зрозуміло, звідки ж це лунає, аж ось. Оказалися якісь човни чи кораблі. Ці судна підпливали зверху потечії Нілу. До єгипетського флоту наближався хаос. На кораблях були музики, на кораблях були торговці, на кораблях були жінки, дивні жінки, одягнуті в яскравий барвистий одяг. Вони були схожі на вирізбліні із чорного дерева статуетки, чорні, чорні, але неймовірно красиві. Все. З цього моменту стримати єгипетських матросів від спокуси не було жодної можливості. Та не лише можливості. Навіть не було кому. Бо спокусі піддалися всі. Лише незламна воля такої людини, як Хромід, могла б зупинити безумство. Він би не перед чим не зупинився. Але адмірала не було. Кілька днів відбувалася пиятика і Оргія. Дикі веселощі. Єгиптяни забули і самих себе, і своїх богів. Прийшовши до тями... Вони підняли вітрила і направили свої кораблі вверх по Нілу, не чекаючи повернення Хроміда. Так хитро було вкрадено кораблі єгиптян разом з усіма матросами. Але як це не дивно, це і врятувало флот. Бо нубійці теж мали намір захопити кораблі і побивати всіх єгиптян. Недарма нубійський правитель надав Хроміду провідника Фуакта. Це був підступний шпигун, за ним мали прибути нобійські воїни та таємно перебити всіх підданих Хачепсуд. Та оргія і втеча кораблів сплутали всі плани хитрого шпигуна. І ось тепер, коли Хромід знайшов своїх людей, він зрозумів, що він їх не поверне. Йому не очолити знову свій флот. Тепер він стояв перед троном царя Ундура і чітко усвідомлював, що його справа безнадійна. Він втратив флот, і дороги додому для нього не було. Можливо, Хроміти приєднався б до своїх людей, обравши життя серед цих чорних людей. Як видно, ця країна хоч і не така велика, як Єгипет, але заможна і цікава. Можливо, цей добрий цар дозволить єгиптянам поклонятися Осірісу, Ра, Ісіді та іншим богам Єгипту, і тоді чому ж тут не жити? І жінки тут гарні, і небо теж таке блакитне, як на Батьківщині. Але ж там, у такеметі, є Азенет. А це не близько. Це дуже не близько. Арі, зіщулившись, вдивлявся в небокрай. Десь там має бути те кляте місто. Це було красиве рішення. Цар Ундур, можна сказати, пожалів Хроміда. Адмірал маленького єгипетського флоту не захотів лишатися в чужій країні, але Ундур не міг йому віддати свій законний трофей. І тоді цар вирішив благородно, якщо Хромід здобуде пектораль предків з мертвого міста, то Ундур клянеться перед всемогутніми богами, що він поверне Хроміду всі його кораблі, а також дозволить єгиптянам, які забажають Повернутися на батьківщину, і крім того, ундур спорядить кораблі всім, що буде необхідно в далекій подорожі. Хромід, не вагаючись, погодився на всі умови. Молодий воїн не показав виду, але він розумів, що будь-яке завдання, навіть безнадійне, нездійсненне, навіть вбивче, буде для нього кращим. Бо повернутися без флоту він просто не може, а залишитися не хоче. Накласти на себе руки було б ганьбою. Отже, залишалося нездійсненне завдання. Він був страшенно вдячний цареві Ундуру за це рішення. Хроміт міг взяти із собою на місію будь кого зі своїх підлеглих. Але він бачити не міг цих зрадників, та й погодився йти лише вірний друг Арі. Іншого й бути не могло. Хроміт лише поглянув йому вічі та все зрозумів. Арі цілком усвідомлював, що це буде практично нездійсненним. Але ні за що не кинув би друга. До того ж, Арі жив небезпекою. Зараз хромі та Арі стояли на горі та дивилися вниз на велику безмежну долину змій. Звідси починався їхній шлях до мертвого міста. Вони вже були вбрані не по-єгипетському. На них були просторі різнобарвні балахони, що покривали все тіло від стоп до голови, ховали його від безжального сонця. День лише почався. Здавалося, що кам'яниста долина грає різними барвами, неначе розписаності на храму. Скрізь, де лише бачило око, був голий камінь. Дуже скоро тут сонце підніметься, і це буде пекло. А де місто? Може це тоненька смуга на небокраї, далеко. Як туди далеко. І друзі, не гаючи часу, відправились у путь, у безнадійну дорогу. Вірність це твоє останнє слово, непокірна моя дочко. Промовляючи ці слова, рахотеп дивився на занет так, як її надивиться на здобич. Ні, рахотеп був більш схожий на хижого птаха. Він дивився своїми чорними запалими очима з-під кущавих бровів, неначе орел на кролика. Здавалось, що ось ще мить, і з очей вилетить блискавка. Багато хто боявся цього погляду. Деякі казали, що жрець Рахотеп – великий мах і може цим поглядом наслати хворобу. Але перед ним була не хтось, а його рідна дочка, його кров, і характер у неї був такий самий гарячий. Так, вона мала дівочу, тендітну красу і миле личко, але очі її так само палали вогнем, як і батькові. І як би він на неї не дивився, було зрозуміло, що Азанет не відступиться. «Так», – відповіла красуня своїм янгольським голоском, – «це моє останнє слово, я не піду за цього папугу, у мене є неречений». Вже кілька годин тягнулася ця тяжка розмова батька і дочки. Ніхто в домірах отепа не смів втрутитись, навіть дружина господаря – мати Азанет. Жрець був справжнім господарем у своєму домі. Немає у тебе нареченого, речав на дочку старий жрець, ти думаєш про цього Гіксоса? Ха? Та він не повернеться, потонув флот, не буде його тут, а сам хроміт або згинув у верхніх землях, або знайшов собі чорношкіру красуню, не чекай його, все одно не дочекаєшся. Ці слова. Такі дістали до серця дівчини, як гострий ніж, її чорні, глибокі, величезні очі наповнилися сльозами. Але маленький рот був міцно стиснутий: ні, вона не скорилася. Я дала йому слово, і я або його дочекаюся, або помру. Рахоте раптом відчув, який він старий і слабкий. Йому захотілося просто присісти на крісло і викликати рабів, аби ті обмахували його пахалами, Захотілося прохолоди, спокою, тиші. Всі свої власні амбіції в цю мить здалися йому такими мізерними та малозначущими. Він подумав було обійняти дочку і сказати, що права саме вона, а не він зі своїми комбінаціями та інтригами. Але на його обличчі майже нічого не змінилося. Він лише трохи зблід. Поїдеш у наше помістя в оазі. Тільки ти, няня, рабиня і наш бовдур будеш сидіти там без суспільства та розваг. І це все. Ці слова Рахотеп промовив хрипким голосом, втомленим. А потім повернувся і вийшов із кімнати. Рахотепеве помістя в оазі було маленьким і дуже далеким від звичного для занет світу. Він знав, що вона розпещена, балована дочка одного з найбагатших людей Єгипту. Тільки її власних рабинь у неї було два десятки – вона завжди жила у розкошах, купалася у басейні з чистою водою, міняла одяг та прикраси кожен день, пліткувала із подругами такими ж розпещеними красунями та бачила, що вона серед них найкрасивіша. А тепер і дорога була до вбогого та забутого місця де доведеться жити з нянею, лише однією рабинею і тим, кого Рахотеп назвав Бовдуром. Це був найвірніший раб в домі жерця. Сильний, як буйвол, але слабкий розумом. Дивне місто. Минуло вже кілька днів. Вони вже пройшли багато. Як це не дивно, але стало легше. Набагато легше. Ця неймовірна величезна долина, яка починалася десь біля моря і тягнулася кудись на південь, була дуже різною. Тут було і спекотно, просто як у печі, і хроміт з Арії відразу це відчули. Але тут було і холодно. Тут були низовини, що поросли лісом. Прохолода тут зберігалася, навіть коли на горі була спека. А вночі тут було відверто холодно. Ніколи ще єгиптяни так не мерзли. В цій дивовижній долині було все. І пустельні місця, суцільний камінь, і зелені гаї, а також великі озера, і річки з красивими водоспадами. Лічина тут водилася у великій кількості. Іноді вони зустрічали чужинців. Контакт не завжди вдавався. Але у хлопців була зброя. Лук, стріли, гострі бронзові мечі. Вони ще й досі були живі. Але кому за це дякувати? Ідеш ти кляте місто, Арі не терпілося. А от настрій Хроміда вже змінився, він став задумуватися. Вони лежали в тіні Баобаба, був спекотний полудень, було так гаряче, що навіть леви, які знаходились від хлопців на відстані лише якихось ста кроків, і не думали нападати. Та й Хроміда Зарі такі дрібниці вже не хвилювали, вони нічого не боялися. «Як довго ми вже пройшли, замислено промовив Хромін. «Ми пливли по річці кілька місяців, мандрували по джунглях, потрапили в цю країну. Тепер ця долина, а світу нема краю. А там, ти пам'ятаєш, нам розповідали, є на сході море, і за морем ще велика країна». Так, якийсь б гарат, і це велика держава. А що за нею? Край світу чи інша країна? Господь Яхве всемогутній, Він створив весь світ. «Ти віриш лише в одного Бога. Твій Бог відповідає один за все. Так, він всемогутній. А де він живе? Ну, він сюди сущий». Храміт замислився. Іноді він часто думав про те, чому різні народи вірять в різних богів. Іноді серед людей терплялися такі, що в жодного бога не вірять. Храміт цього не розумів. Він не міг уявити, як виник всесвіт без богів, як сходить сонце без ра, як приходить смерть без анудиса, як Кохання. А ось єврей Арі вірить в одного бога Яхва. Правда, він каже, що поряд з Яхви є багато інших богів, але його Господь всюди сущ. Все це дуже складно і незрозуміло. Раніше, коли Хроніт був ще малий і йому розповідали про богів, він чітко уявляв, як боги керують світом. І коли він відбув цю далеку подорож, він не думав, що світ аж такий великий. Що кінця і край йому не видно, скрізь живуть народи, дуже різні народи, одні мають світлу шкіру, інші чорні, сам хромід рудий, і очі в нього блакитні, а в арі очі карі, а у далекої коханої азенет чорні та глибокі. І в лісі, і на березі Нілу, і в пустелі живуть люди, а може і на місяць теж хтось мешкає, а на сонці. І що таке сонце? Це бог Ра, але він не схожий на того чоловіка, який намальований на стіні храму. І боги такі різні. А бог Арі взагалі не зрозуміло який, бо юдеї його навіть намалюють. Як все складно? Ось кохань. Його серце ще й досі тужить за Азенет. Але чому? Він так давно вже не бачив її. Та й чи чекає на нього та дівчина, бо минув цілий рік? Від останньої думки у хроміда неначе здавило груду. Він різко піднявся, схопив меча і рубонув повітря. Ти що, не зрозумів, Гаррі. Усте, це я розім'явся. Бегемот з'явився несподівано, нібито ні звідки. Коли вони прокинулися, то десь на відстані у півсотні кроків побачили великого дорослого самця. Той просто стояв і дивився на двох молодих єгиптян. У всьому цьому не було б нічого дивного, якби це не сталося у сухому і спекотному місці. Найближча вода була досить далеко. «А ти звідки взявся?» Храмід звернувся до великого звіра. На Нілі бегемоти були великим клопотом, і становили реальну небезпеку для човнів і невеличких корабликів. Ці водяні коні навіть надокучали флоту Хроміда. Дорослий бегемот хоч і не був хижаком, але часто нападав на людей і вбивав. І тут таке, стоїть і дивиться. Хромід та Арі вирішили просто ігнорувати бегемота і стали готуватися до чергового денного переходу. Час ще був ранній, то треба було поснідати та швидше зібратися, поки сонце не піднялося високо. Поки вони поралися біля своїх речей, бегемот продовжував стояти. «Мене це починає дратувати», – Арі був запальним хлопцем. «Треба його відігнати». Хе. ну спробуй, від жани». «Ні, який нахаба? Може він ще поплентається за нами?» «І точно, коли вони вже пішли своїм шляхом, цей таємничий бегемот пішов за хлопцями». І побачивши це, вони пришвидшилися. Так вони й рухалися. Коли хроміт з Арі бігли під тюбцем, так само біг і бегемот. Коли вони переходили на повільний крок, повільний йшов і водяний кінь. Коли вони зупинялися, зупинялася і водяна тварина. Минуло немало часу. Сонце встало і піднялося високо. Вже сильно припікало, а бегемот не втомлювався. Не намагався знайти воду або затінок а тримався біля людей. Може йому треба наша їжа? Хроміт відкрив мішок, де зберігалися їхні припаси. На це Арі розсміявся. Бегемоти не їдять м'яса. Так, у них було лише м'ясо впольованих тварин. Нарешті вони дійшли до розвивки. Тут одна дорога вела в рідколісся, а інша йшла понад берегом невеликої річки, що протікала на дні каньйону. Ось тут би бегемоту й кинутися у рятівну воду, тим більше, що було видно, як йому важко. Сонце висушило його шкіру, і безліч комах докучало цьому великому звіру, але він не покинув людей і продовжував триматися на тій самій відстані приблизно у півсотні кроків. Настав час храмиду тарі вирішувати, яким шляхом іти, але відверто кажучи, їм це було байдуже, бо вже багато днів вони просувалися по долині навмання. Вони повернули було в сторону низького лісу Але бегемот явно показав, що не пустить їх туди І тоді хлопці весело, абсолютно не переймаючись Повернули в сторону річки та пішли берегом І не пройшли вони і ста кроків Як почули позаду могутній плеск Це їхній добрий знайомий Плюхнувся у воду і пірнув на дно Відповіддю на його задоволення рохкання Був здоровий і добрий сміх молодих хлопців Бегемот і довів їх, куди хотів. І треба сказати, куди треба, бо через годину вони побачили місто. От на що це зовсім не схоже, Арі жартував, так це на ті жахи, про які нам розповідали. І справді, вони думали, що мертве місто буде наповнене якимось смертельними небезпеками, чудовиськами, демонами. Але всі демони та страховиська залишились позаду, а тут була просто пустка. Вони чомусь відразу зрозуміли, що це і є пункт їхнього призначення. Тут не було воріти з написом «Мертве місто». Та вони відчули, що іншого вже шукати не треба. Тут, до речі, не було жодних міських хмурів. Місто просто починалося і тягнулося по кам'яній поверхні. Найбільше це було схоже на дитячу кімнату. Хлопчик грався зі своїми кубиками, будував із них, що хотів, але раптом це йому набридло, Частину кубиків він розкидав і пішов собі. Тільки хлопчик мав би бути великнем, бо кубики були кам'яні і такі великі, що зрушити їх із місця не змогла б і сотня чоловіків. Хромід та Арі лукали серед дивних споруд. Була тиша. Тут не було ніяких тварин, тут не було жодних рослин, а ця тиша була одночасно і моторошною, і заспокійливою. Дивлячись на споруди навколо, у хромідо виникло враження, що під землею. Вони йдуть набагато глибше, ніж височать надповерхнюю. Було важко зрозуміти, хто і для чого це збудував, і як тут жили. А може, ніколи і не мешкав ніхто? А тоді для чого це все? І монстрів тут жодних немає. Як це все безглуздо. Хромід обернувся до друга, щоб озвучити цю думку. Але Арі не було. Він зник. Там, де ще мить тому стояв друг, був хтось інший о, хтось чужий. По виду та одягу це був єгиптянин. Дуже знатний єгиптянин, рівня наміснику провінції, або навіть помічнику фараона. Його тіло було могутнім, високий зріст та сильні руки, які були схрещені на грудях. Незнайомець дивився на Хроміда навіть не з а так, як дивиться пастух на свого бика. Хромід не звик до такого. При дворі жінки фараона звичаї були манірні, витріщатися на когось було не прийнято. Хромід на мить розгубився, потім відразу зібрався. А де жарі? Озирнувся навколо. Друга ніде не було. Це було дивно, але зараз Хроміда турбував лише цей незнайомець. Я адмірал флоту її величності цариці Хачепсут. Моє ім'я Хромід. Представляючи себе, він теж склав руки на грудях. А з ким я розмовляю? Скажи про це, незнайомці. Та начебто не було цих слів. Цей дивний єгиптянин продовжував мовчати та нерухомо дивитися на храміда, І при цьому його тіло було таке непорушне, що на мить храміду здалося, що це не жива людина, а майстерно зроблена скульптура, що була вирізблена із каменю чи дерева, розфарбована восковими фарбами і якимось жартівником поставлена тут посеред пустого місця. Та були очі. Це були очі живої людини, і вони не були непорушними, в них були почуття і думка. У наступну мить Хромід, певно зі страху, вихопив свого бронзового меча. Зробив рішучий крок до страшного незнайомця. «Хто ти? Хто ти?» – волав Хромід. Мовчать. І тоді Хромід несподівано робонув. Це був удар сильного і вправного молодого чоловіка. Але не відбулося нічого. Незнайомець не поврухнувся, не відступив, не здригнувся. Здавалося, цей страшний удар розіб'є йому череп, але нічого такого не сталося. Меч пройшов скрізь незнайомця, не скрізь повітря, не завдавши йому жодних пошкоджень. І тоді хромід зрозумів, хто перед ним. Страх. Неймовірний дикий страх разом із вітчаєм захопили хроміда. Але молодий адмірал не встиг нічого вдіяти, бо в наступну мить той, хто стояв перед ним, підняв руку і вибухнув яскравий спалах. Блискавка вразила хроміда просто в чоло, і все перестало існувати. Рахотеп був задоволений. Нарешті все стало складатися так, як він бажав. При владі в Єгипті тут мост третій. І він, Рахотеп, людина цього фараона. А ще його дочка Занет несподівано змінила свої рішення. Він навіть не сподівався на це, знаючи впертий характер дочки. Такий самий впертий, як в нього самого. Він був навіть трохи засмучений, зовсім трішки, бо лише через два тижні перебування в віддаленому помісті в засланні Азенет здалося. Він думав, що вперта дівчина буде триматися довше, ну нехай, головне, що вийшло так, як бажав він. Було призначено час весілля, все йшло причудово, про Хроміда не було жодної звістки, про Павру до голови Хромід з'явиться в Такеметі, але які дивовижні зміни він побачить. Новий фараон вже править країною замість тендітної Хачепсуд, а головне, що його Люба Азанет вже дружина і мати. Він запізнився. Тут Мост-третій вислухає його звіт про подорож абсолютно байдуже. Фараона не цікавлять справи ненависної попередниці. І Хромід відправиться служити в далеку пустильну фортецю. Більше ніколи він не повернеться в прекрасну столицю. Коли Хромід прийшов до тями, була вже ніч. Небо було дивовижним, глибоким, чорним, наповненим зірками так, як ще не було в житті хромідом. Здавалося, що самі боги дивляться на нього з неба. Сам самотній адмірал сидів на якомусь камені, і в його очах відбивалося зорі і мертве місто. Хоча була чорна ніч, зірки були такі яскраві, що було чудово видно стіни порожніх будівель. Ну правильно, все вірно. На що я сподівався? Вона справжня єгиптянка, дочка знатного жерця, Подруга друга принцеси. хіба буде вона чекати, поки безродний Гексос буде блукати в далеких краях. Приблизно такі думки роїлися в голові храміда. Те видіння, яке він бачив, та навіть не бачив, а пережив, чи був у якому. Та й взагалі не можна зрозуміти, що ж це було. І невже той незнайомець, якого він намагався розрубати мечем, є тим, про кого й подумати страшно. Те видіння – було таким яскравим, ніби це і справді було. Хромічий досі не міг отямитися. І в його серці була така гіркота. Він розмірковував над тим, що побачив весілля Азанети з цим пихатим аристократом і шукав виправдання для красуні. Він розумів, що все це могло бути і маренням, а могло бути і пророцтвом. І чи варто тоді взагалі повертатися? Для чого? В Єгипті у нього немає ані батька, ані матері. На нього єгиптяни дивляться, як на чужинця. І кому він буде служити? Можливо, боги не бажають його повернення. Не лише в Єгипті можна жити. Арі з'явився вже, коли почало розвиднюватися. Він був цілий, живий і навіть веселий. Почали з'ясовувати, хто що пережив. Арі розповів ще більш дивовижну історію, в якій були присутні акробати, леви та навіть спокусливі діви. За короткий час хлопець пережив купу пригод – і відчув дуже різноманітні почуття від приємності до жаху. Про себе він міг сказати, що його віддіння більше стосувалося не його особистої долі, а пригод його народу – юдеїв. Якщо вірити цим видінням, на них скоро чекали різні поневіряння, що закінчувалися виходом всього народу із Єгипту і створенням держави в іншому місці. Хромід подумав про себе, що і тут шлях лежить за межі тієї країни. Але цікавіше Арі повідомив потім. Він був впевнений, що зрозумів, де шукати скарби. Тому він і був такий веселий. Ох, цей Арі! Цей хлопець мав дивовижну властивість одночасно викликати до себе і симпатію, і відразу. Він був красунчиком і паскудником, симпатяжкою і занудою. Іноді він був працьовитий не наче бджілка, іноді теревенив весь день, але за справу так і не брався. Було таке, що його нічим не проб'єш, а іноді він ображався через якусь дрібницю. Він був то таким, то сяким, але лише кілька рис характеру були йому притаманні завжди. Він був непереборний балакун і непосидючий, як ящерка в спеку. Йому до всього було діло, він ліз у всяку справу і всяку діру. Хроміт та Арі – Дружили з дитинства, обидва були сиротами, часто вони билися до крові то з єгипетськими хлопчиками, а іноді один з одним, але вони були ближчими, ніж брати, і кожен з них ладен був віддати життя за друга. Хто зна, як би склалася доля храміда, якби він пішов у мертве місто сам, сам або з кимось іншим. Але з ним був Арі. Де він там лазив? Куди совав свого красивого, але довгого носа? Що бачили його очі? Але він таки дістав те, за чим вони ходили. Фреска Фараон тут Мостретій був в захват. Перед ним стояли його улюблені наїдки та напої, але, схоже, він забув про все на світі та дивився на цього дивовижного юнака. Вже кілька годин Хромід розповідав фараонові про свої пригоди в далеких краях. На той день було заплановано декілька церемоній. В покоях чекав асирійський посол, але Тутмос хотів слухати лише адмірала річкового флоту. Тутмос сам обожнював пригоди. Він був, якщо казати сучасною мовою, спортсмен-аматор. Плювання, рибальство зі списом, перегони на колісницях, тренування м'язів власного тіла – Тутмос захоплювався всім цим. На відміну від своєї попередниці, яка постійно боролася із жирком, Тіло Тутмоса – це було тіло атлета. Його захопили історії про дикі ліси, про волохатого демона, мумію якого Хроміт таки доставив в Єгипет. Він був вражений відомістю про вистраї зелені савани, де пасуться антилопи, буйволи та слони. Його серце азартного мисливця затріпотіло, коли він почув, як єгиптяни кралися до антилоп і натрапили на леві. Він сам ніби брав участь у цьому полюванні. «Та треба ж було!» Вигукли фараон і вихопив свого меча, з яким майже ніколи не розлучався. Придворні та слуги були збентежені, по палацу перешіптувалося. Фараона, новий друг і фаворит, який лише вчора прибув в столиці, а ще позавчора про нього ніхто й не згадував, всі забули про експедицію в далекий південний край. А та її частина, яка попливла по Червоному морю, вже давно повернулася. Ось зараз... Цей світлошкірий, блакітноокий і гіксос, і невисокий гарненький юдей та ще кілька учасників експедиції отримали честь бути прийнятими самим фараоном. І всі справи в державі зупинились. Вже коли сонце сідало за лівий берег Нілу, ця зустріч завершилась. Тут Мос був задоволений. Ясно було, що кар'єра юнака тепер піде вгору. І могутній правитель і господар землі Єгипту звернувся до Хроміда – Мовляв, проси, що бажаєш, параон милостивий до тебе. Звісно, що хлопець попросив про шлюб з Азенет. Ще вчора пронирливий Арі дізнався, що видіння в мертвому місті було маною. Азанет не вийшла заміж. Батько відіслав її в далеке поміст. Тут мостреті підвівся, схопилися зі своїх місць і його гості. Параон зробив три кроки до хроміда та обійняв хлопця за плечі. Можеш бути спокійним. Вона буде твоєю. Настане час, і в одному великому і красивому будинку в столиці Єгипту, Люксорі, з'явиться одна фреск. На ній буде зображено господарів цього дому, полководця Хроміда і його вірну, улюблену дружину Азане. Подружжя буде стояти і триматися за руки, дивлячись один на одного. Поруч із ними буде зображена та історія, яку, любий читачу, ти вже закінчуєш читати. Тут буде і їхній друг Арі. Промайнуть роки і нащадки цього нового роду будуть дивитися на цю фреску і розповідати своїм дітям і гостям дому цю історію. Це все буде потім. І Хроміт, і його наречений Азанет цього ще не знають. Зараз вони стоять у храмі, тримаючись за руки і дивлячись один одному у вітчі. І Хроміт знає, що не віддасть своє кохання нікому. Він не знає, як світ буде мінятися. Він не знає, які попереду в нього довгі та небезпечні походи та битви у війнах нового фараона. Та знає він, що завжди вона буде чекати на нього, і тому він обов'язково повернеться.